Глиняна панія Є квітки, від яких не доб'ється запаху, Доки не розімнеш, не розігрієш у руці, Та є й такі, що пахнуть лише на корені, Їх запаморочливо знадливий пах згадуєш, Коли принесеш віхтих домів, Аби покласти в головах постелі. Горничарі прийняли мене без розпитів і прицінок, як дарованого коня. Ремісний люд неперебірливий у слугах. Привезли на своє обшаря і показали місце на соломі коло псів. Пси пригріли мене й тут, як свого. Їх того вечора нагодували, а мене ні, бо ще не було за що. Розпорядок тут складався так, що ти мав безнастанно звиватися в роботі, аби заробити щось до рота. Та й то роти, кметів, газди ладні були заліпити глиною. Глина правила всім. З глини були збиті хижі їх хлівчата, у глині викопано пивниці, з глини ліпили горшки й корчаги, глиною милися і замащували рани, глина вчувалася в хлібі і нею відгонила вода. А чай лише гроші не ліпили з неї, як до цього колись додумкувався я. Зате в гроші легко оберталися горничарські поробки. Майстри-галаси займалися цим з правіку. Брати з родинами посіли тут цілий горб, підгризаючи його з усіх боків, як слимаки падалицю, я боявся, що вони робитимуть, коли сточать поплішину гори й зійдуться на голій толоці. Дивуюся нині, як мав час забиватися такими дурницями. З рана раннього рання пташка росу вбиває, коли ще й козопасне трубів, найстарший галас уже будив свій просторий посілок. Порохнявий дідо а чутний, як камінець у глухому пивняку, що залишався там на чищення денця. До кого не доходив покрик, той хапався на ноги під палицею. До білого дня ми мали накопати двадцять корит глини, єволоком притягти їх на заміси, наносити води і втоптати глину, аби стигла. Лише тоді нас кликали до першого їдла, Товченого, бурака з мукою і квасним молоком. Затим ноги в руки, їм місити глинище доти, Доки не нап'ється, її загусне, як тісто. Діду Галас брав пробу, мастив собі руку, й довго щось висліпував. Тоді метав грудку в стіну, коржик липнув, Не хотів віддиратися. Людня стояла мовчки, чекала присуду, Приморена землиця, на пищалки негодна, не дасть звуку. Чи іншим разом водиця тверда, несіть з яворового кадоба, не поможе, м'якшіть сечею. І ми м'якшили, з великою полегкістю м'якшили, раді бодай якісь хвилині перепочинку, бо й на це не давалося часу. Вичахали печі вчорашнього запалу. Треба вигрібати випічку, а серець саджати. Трудилися ми до сьомого поту. Сідали кури на жердя, і сідало сонце, та не сідали ми. Ще треба продзвонити нігтем кожну посудинку, чи не тріснута, не перепечена. Пси вже сплять, ми ще ні. Розкласти під шопою готове, перекласти соломою то вже є не робота, а дрібний відробок задах над головою, заустил під ребрами. Звізда падає в бездонне плесо ночі, і я нарешті падаю на свою тверду постелю і устигаю одним видихом сказати молитву. «Дякую тобі, Господи, за ніч, за цю єдину цінність, що належить мені». І вмираю сном до рана, до нового дзявкотливого погуку Галаса. «Жебраки вже на третьому селі, а ви ще хирієте! Так і царство небесне можна проспати!» Я тяжко йшов до того царства через гливку глиняну трясовину, розмочуючи її потоми кров'ю збитих ніг і стертих рук. І коли судиться мені врешті прийти під священні ворота, я простягну святому Петробі глиняний свищик, заліплений у подобі жайворонка. Цю пусту, й милу поробку, бо нічого дорожчого в мене за душею немає. Я зліпив його критькома вночі, бо нас, темноту прислужну, до круга не пускали. Хотів показати його Жигові, коли визволюся з цього пекла та не судилося. Я б не звався учнем Гречина, якби не рікнув бодай одним кривим словом на сутужність свого побиту, чи на якогось лиходія, що зламав мені дорогу, сокрушив судьбу. Усе чинне навчало мене чомусь, усі перепутні, чи приязні, чи лукаві, були вчителями та їжигова наука, хіба далася мені пусто, аби забувати, що біле не є білим, чорне не є чорним. Не вір баченому, вір серцю, та і серцю не вір беззастережно, вір часові. Час перелицьовує барви, і обертає монету життя то на один, то на другий бік. Одного дня я зрозумів, що старий халас – не камінець, що дратівливо цоркає в курчашці, Він горн, котрий не гасне, котрий гучить рівним палом і держить, гріє цілий Галасівський берег. І земля, яку інші топчуть, переходить через цю піч і спікається в хліб щоденного пожитку, аби лягти в людські руки тарелем, пугалом, виваркою, свічником – веретеном чи кумедною бавкою. Чи це не чудно? Робити з нічого щось. Приденно служити собі й людям. Я з іншою мірою тепер підступив до Газди. Не як раб, не як затурканий служник, а як допомагач. По-іншому ставав до роботи не з принуки, а з охоти. І робити стало легше, навіть веселіше. Бо втомлює нас більше не фізична важкість, А тягарне свободи, без просвітності, Їм заробку. Яка праця, така плаца, вергав нам у очі глас, Виказуючи мізерію нашої користі. Ровта лінюхів, Як відчиню двері й віконниці, То всіх вас протягом винесе. Сплять у теплі, Їдять гарячі крупи, а я, коли на діда робив, то спав у глиняній ямі і гриз сиру ріпу. Увиділи б ви тоді христочка живого. Якщо не платять грішми, думав я, треба взяти чим іншим. Життя не влегшилось, зате було смислу. Вода, яку ми тягали в дерев'яних відрах з-під хащі, забрала немало часу і сили. Мені прийшла гадка привезти воду сюди без наших рук. Колоду в два ступні я товсто обмастив черленою залізною глиною, її розрізав застиглу тірку повздовж. Вийшли два жолобки, дав їм висохнути, а тоді попросив горничара притулити їх у піч. Той згодився, але дав знати Газді. Увечері... Галас цюкав по гарячому жолобу прутиком і діймав мене, «Чому марнуєш ділову глину, дар Божий, на пустоту?» «Бо це для діла, пане Газдо, наліпимо цівок, переполовинимо, покладемо жолоб у жолоб, і цим ярочком прийде з берега вода і для нас, і для худоби. А ти що будеш тим часом робити?» Викупую ставище для вашої птиці, вода її його наповнить, а можна й рибу запустити. Коли вода кринична, задзумкотіла глиняними лотоками, збіглися на дивницю всі бережани і єнизяни. Майстер ходив кохутом, поважно відмовчувався. По глотті підступив до мене, «А ти, байстрюче, не з болота ліплений». Узгірок, гірок свів шапками і хустками, Гудів голосами. Лишень Данило, старший брат Галасів, Переломлений, як ключка, Відрізано сидів на ковбиці. Його смішкуваті очі Притягнули мене, наче мотузком. Гадав я, що почую похвалу від дитка, А той розтулив маленький, Як уягняти ротик, і прошамкав. «Невелика хитрість збити воду з поті!» А от знайти її в суходолі, учути під землею, її видурити дгорі, хе -хе, для цього треба мати лій у голові. Ці кволі слова впали тоді в свіжий струменець і стекли в ярок. Якось не при часі було їх обмірковувати. Та слова не вода. Вони часто вертаються до нас своїми потаємними руслами. Першого праздникового дня – Покликали мене до хазяйського столу з печеною качкою, її підбитими стручками квасолі. Розм'якли від штемпелика Слив'янки, галас жваво просторікував. «Де мудре око і совість руки, там і майстер. Він видить одне, а робить інше своє, так як не робить ніхто, бо однакового їлиста не є на цілім дереві». «Треба так уважати, аби робота лишалася жити по тобі, за совість робити, аби зроблене веселило око й гріло чужу руку. Тоді ти майстер». Я мовчав, зломлений його простою правдою. Бувало старий галас, скидав вовняний сіряк, розправляв у плечі, їй сідав сам коло круга, найтуїшого, грабового. Починав із денця, скручував тонкий калачик і витягував стінки. Робилося це так споро, що, видавалося, глек вислизнув з його рукава. Ниткою підрізав його і тягнув уже другий калачик. Пальцями защіпував шийку, нігтем виводив хвильки, креслив смирічки, відзьобував дірочки. Усе ляхало мудро, у лад, гей би там уродилося. Часом посягав за гострим пісочком і підсипав у глиняним якуш, додавав попелу чи сажі. Горничарство його рук було вигадливішим, тоншим, і дзвінко співало після печі. Не треба було ї тавро своє класти, хрест у колі, аби здогадатися, що то його робота. крух сідав він рідко. Висані глиною груди хрипіли, як старий ковальський міг. Геті сохся на тілі, зате горшки його мали плечі, високі, гітучні, на що інші горничарі не важилися, боялися, що серець упаде. Одного торку пальця йому було доста, аби поправити чужу роботу, врятувати її, а якщо ні, то безжально розквасити на м'якину, рознести на череп'я. Бувало, що і цілу полицю. Грозився на цілий берег. Я на своє ім'я не дам накласти нікому. Або ліпити, як Бог наказав, або ніяк. Сини його притишено розповідали, як батько ліпив колись кахлі до відня. Розписував на них усе, що хотів. Бричку з кіньми, гудака з гуслями, цигана з псом, дівку з коромислом, діда з піпою, дерев'яну церквицю. Знатних панів у палацах гріють куминки з нашими русинськими образками. Робив гала стиглі їллячки для золотарів з Лемберга, важкий для аптекорщів Прешова, грузила на рибний Дунай, шпульки для сербських ткаль і навіть глазуроване монисто в краї волоські. То були речі високої виправи, однаково добротні й файні на взір. Та моє замилування чомусь викликала інша ліпнина майстра. Візочки, коліщата, звірята і звіздаті квітки. Зрим обвижалося, що робилися вони з доброю дякою і легким серцем. І за ними я бачив того чоловіка іншим. Гострий і буркотливий стариган відходив у тінь. З якоїсь потреби, пам'ятається, зайшов я до його спочивальні. І був спонтеличений, голі білі стіни, груба долівка і тверда лежанка. І на достій полиці єдина прикраса, сіра, щербата подоба жінки. То не могло бути його виліпкою робота аж надто простенька. Але ж чому для нього прикметна? Я довго чекав на годи, аби запитати про це. Галас, що відсікав усяке пустосліб'я, оживився очима, виніс фігурку на двір і поклав на сходину. Скупий призахідний промінь спочило ліг на бока ту глину. Цю паніку знайшов мій братко Данило. Коли копав шанець під церковний муру Станові, почав він стиха бесіду. Напав давнє городище, кістки і ржею з'їдене залізо, черепки, і цей глиняний бован. Хотіли відпровадити його до високої школи в Пешті, та я відкупив, не поскупився. А чи знаєш чому? Бо я вгадав замір далекого в часі майстра, що дорожчий мені за брата. Може, того чоловіка й чоловіком важко назвати? Може, він ще не мав того розуму, що маємо ми, але мав дар видіння. А це більше, ніж розум. Він скутуляв із глини одним подихом жіночу натуру, без рук, без ніг, без волосся, а все, як є на правду, і навіть більше правди, ніж у живому тілі. «Я це і очима, і чоловічим нутром чую». «Цей крутий вигин стегон, це тверде й щедре черево, ганьбливий пуп, яблучка грудинят, розрізи очей, у яких заховані радість і смуток цілого світу. А чому в неї аже чотири груди?» – несміливо зазвідав я. «Не знаю легіню. Може заповнути серця той майстер?» Хотів зобразити її ще ліпшою, полюбив її. А може хотів, аби з усіх боків виділи, що то сласна жона, невичерпна на ласки для мужа і на годулю для дитини. Ми нині лише гадати годні, та не це головне. Головне, що той давній глиняр відкрив мені спосіб, яким я добув собі ймення в горничарному цеху – Дякуючи його дарунку, я збагнув, що посудина має нагадувати жіночий стан, має будити навертати людський взір. Ось чому мої корчаги скляниці й винні бани так любило панство. Це і є мій потаємний хист, яким я досі ні з ким не ділився, аби не насмішити людей. Та й нащо? Цього не навчиш як не навчиш любити жону. Жони вчувають чоловічу особливість здалека, як кобила вівсяне поле. У спопелілих очах старого сіхлися збитошні чортинята. З того дня я й намачину не шкодував, що служу цьому чоловіку. Копав глинище з потройною силою, не так побивався за матеріал, як грів надію, що і сам віднайду якусь дивницю. Висліпував очі, та земля ніяких дарів не показувала. Лише покривлене коріння її камінці, що розсипалися на вогнисту охру, якою жони мастили пристінки для празників. Земля не виявляла мені своїх таємниць, бо я ще не мав ключів до неї. Того літа ще встиг я зв'язати для галасових возів солом'яні постоли, коли вози греміли долі кам'яним берегом, деякі горшки кришилися, і ніяка перев'яз не могла їх уберегти. І я переплів колеса житньою соломою, а поверхи зав'язав ремінячим. Тих постолів ставало аж до битого путівця, а раз ми в'їхали з ними і в самому Мукачево. Городяни потому довго торочили, що добре бо так обувати возові колеса, бодай на п'ятці і на вулиці Святої Коруни, щоб панам не гриміло в вухах, і порох не лягав на купецький крам. То їх жура, а в нас жоден горнець більше не тріснув дорогою. Мене за це виряджали в неділю з товаром на базар. Може, з подяки... А може тому, що я знав рахунок ліпше, ніж молоді галаси. Кажуть, що горшки не святі ліплять. Міг би стати я горничарем, і взяти собі якусь їхню дівку, і збити хишку з глини, і довбати оту глину день при дні, аж до останньої ями, грубової, аби в глині її спочити. Міг би. Та судьба кликала мене. «Дзвіночком не глиняним, а сріберним».